De azt mondtam a Dávidnak, kollégánknak, hogy csak ezt a beszélgetést, csak hogy indítsuk el, mert hogy zenéről van szó, és tulajdonképpen a mai vendégem ugye Fia János itt a Igen. magyar közöny podcastban két újságíró fog beszélgetni, ezt nem tudom még, hogy miről, mert hogy zenéről biztosan kezdjük el szerintem a zenével, mert hogy én is alapvetően e, egy lemezáltal is vertelek meg téged, úgyhogy tulajdonképpen telefonon beszélgetünk hosszú ideig, aztán a sok véletlen úgy sorolta az életünket, hogy személyesen Ez is... CD volt is, egy is nagyon jó egy minőség, igen. Dublini, szilveszteri dupla CD volt. És emlékszem, hogy uh, volt egy ilyen kazettás walkman-em, amiben volt egy uh, rádiótra is, és amikor jártam be a Havasék Egyetemére Budakeszi út, a 22-esen csodálatosan lehetett kelj fel hallgatni, és így füleltem, hogy jut hallgat a János. És De akkor fölhívtalak, akkor én már a Hírtévében voltam a gyakornak, vagy üzentem, vagy fölültanak valamelyik műsorba jöttél, és kértem, hogy ezt a broadcast minőségű vagy nagyon jó minőségű felvételt, Az kérlek írd meg, és mentem be, és tényleg ott várt a egy cd. Megírva, és még a dal címek is ilyen, tehát lefélymásolva, legépelve, és azóta én fiala rajongó lettem, mondjuk. Így. De ami a kéfejelcsit illeti, ott ugye meg volt az eleje zene, és meg volt a vége zene. ugye az első zene, az a Pat metheny volt az Árjú Góin amire eh, Annyira felhívtam a figyelmet, hogy volt egy hallgató, aki csinált nekem egy gyűjteményes lemezt, csak Are You Going with kalóz és nem kalóz, lemez és koncertfelvételekre. Ott 12 vagy 14 Are vidmi volt, és én végül is abból választottam egyet, ami a nyitózedelet és az 14 perc volt. És hát ugye ez ma már szinte elképzelhetetlen, hogy legyen egy nyitó zene, ami hosszabb. Hát, egy rész videó 14 perc, az fogalmilag kizárt, és a vége pedig a Last Train volt. Hm. Emlékszem, hogy ahol a felnőttem Budakeszin volt egy ilyen zene- és pavilon, amit a szomszédunk csinált. És hogy ilyen 84-85 körül megkaptam az első Aha Bakelített, az első bemutatkozó debutáló lemezük volt, zseniális szerintem a mai napig, és volt mellette még egy Beatles, talán a Hard Day's Night lemez, édesanyám nagyon szerette, meg nem is tudom talán valami akkori, valami Human League, vagy valami tehát ilyen szinti pop, és én ott teljesen meg lettem fertőzve a zenével. Aztán gondolkodtam utána, egy 20-30 évvel ezelőtt, hogy miért ennyire fontos a zene az életemben, és nem tudom mai napig eldönteni, hogy ez egy menekülő útvonal volt-e abban a szocialista, nem tudom, világban, ami egyébként egy gyerekként egy teljesen élhető és egy jó, vagy egy nem tudom, érdekes világ volt, de hogy mire használják az emberek a zenét, hogy miért kezdenek el ilyen fanatikusan gyűjteni például nem ezeket, mint mondjuk te vagy én. Hát az én esetemben az foglalkozási ártalom volt. Uh -huh. Mert hát ugye én még egy olyan időszakban rádióztam, és ez már nincs, amikor az ember azt feltételezte, hogy ha lesz egy olyan hangulatú beszélgetés, mint ez, akkor utána az a zene, hogy fog passzolni. Természetesen én még rádióztam abban az időszakban, amikor ezt kompjúterrel is meg lehetett volna oldani, de számomra a mechanikus érintkezés, hát arról ne beszélve, be, hogy a beethoven rádióban minket megtanítottak a lemezjátszó használatára, tehát amikor be kellett állítani úgy, hogy az pontosan kezdődjön, ráadásul nagyon kellett vigyázni, mert ugye egy tű az valami drága volt, tehát az ember nem fogyaszthatott el olyan nagyon sok tűt, és ezek a kapcsolódások a zenéhez és a szöveges tartalomhoz, azok nagyon mélyen az emberbe rögzültek, arról nem beszélve, hogy annak idején volt egy plusz értelmezési tartomány is természetesen, abból adódóan, hogy a zene az pluszban valamit kiemelt, ez ma már nem létezik. Tehát a beszélgetésekhez keresztő hangulatot? A beszélgetésekhez kerestem hangulatot, vagy a, vagy a hangulatokhoz kerestem, kerestem beszélgetést, az, amikor én ezt az egészet csináltam, különös tekintete arra, hogy ott voltam abban az időszakban, a Magyar Rádióban, amikor minden elszabadult. Megszűntek a kötöttségek, vagy csak néhány kötöttség marad, ott az ember olyan fantasztikus kísérletezésbe foghatott, ami korábban elképzelhetetlen volt, és hogy ne rólam legyen szó, amikor a Szilágyi azt éltem meg, hogy azt mondhatta, hogy pics, pics, pics, két óra van, mert ez korábban elképzelhetetlennek tűnt, pedig hát a Szilágyi János jóformán mindent megengedhetett magának, vagy még az is eszébe jutott, hogy megállítja az órát. Tehát így kézzel, kézzel megfogja ezek olyan pillanatok voltak, amit csak azt tud elképzelni, vagy átélni, aki egyébként megélte annak a beszorítottságát, uh -huh. ami előtte volt. A mostani beszorítottság az egészen más, de azt tudom, hogy küzdöttem a nevetségesség ellen, vagy legalábbis féltem, hogy nevetséges vagyok, amikor mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor még élőle bonyolításomisorokat csináltam, úgy tomboltam egy számra, amiről elképzelésem sem volt, hogyha egyébként, mert akkor ezt már lehetett nézni, mondjuk a Spirit hogy az mit vált ki valakiből, aki egyébként nem csak hallgatja. Én ezeket a műsorokat, ezeket egy tízes skálán, nyolcas fölött éltem meg, mert ha nem éltem meg nyolcas fölött, akkor nem éreztem a sajátoménak. Uh -huh. Nekem van egyébként egy ilyen félelmem a lemezgyűjteményemmel kapcsolatban, hogy mi lesz például a sorsa ennek az égzetlen minőségű hanghordozónak. Ezen gondolkodom már, komolyan mondom, évek óta, hogy mi az Isten élet fogok velük csinálni. A másik, amit egyébként meglepődtem, amikor múlt héten beszélgettünk, hogy náj nincs néz. Meglepődtem. A náj nincs néz az tipikusan a tombolásra volt. Aha. Tehát az, az el a haja. Tehát az, amikor az ember kontrollálatlanul... Uh, remélhetőleg másoknak nem a szemelátára elveszti azt a maradék önkontrollját is, amit re, e, én meg vagyok vádolom, hogy egyébként sem rendelkezem sokkal. Aha. És bejött a koncert, mert ugye arról volt szó, Nem, hogy... nem. Nem, nem. Pont arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hány nagy élmény volt, uh -huh. nem jött be az izitop, nem jött be a 9 nincs ne az... De Nem jött is. be a második Nérjen. Most voltam Bécsben, talán a harmadik nincs Nérzen, abból egy se jött be. És hát volt olyan koncert, New Yorkban, amikor voltam Frank Zapen, kicsi volt, amíg elmentem. De az, hogy én voltam Crosby Steel SNESEN, az egy fantasztikus élmény volt. És Bostonban voltam, Yes koncerten, wow. ami valami egészen elképesztő volt. Pont most néztem meg a Dilem filmet nemrég. Vagyások voltak az érzelmeim. A Dylan-en koncertem voltam, azt agyonultam. Látod, elkezdtem egy műsort, amivel leszámoltam a saját voltammal, mint lemez, és még mindig megvan, tehát ha netán egyszer arra alkalom van, egy szivaros, vagy nem tudom milyen, egy ilyen régi fémdobozban vannak, még a jegyeim. Ugye régen ezeket Igen, a régen. Milyen szépek voltak, külön és, művészet de az, volt. az mind megvan, ami volt a 90-es évektől, és arra gondoltam, hogy ezeket kidobom, széttépem, de felidézem. Jó, hát figyelj, egyszer csináltunk egy beszélgetést, elhozom a dobozt. Benne vagyok. És elkezdjük a jegyeket szétszedni. Ez csak azért mondom, hogy ne tedd, bár tudom, hogy ezeket az élményeket nem lehet pénzét tenni, de például a Vaterán találtam ilyen 30 éves, nem tudom, Depesmód koncert jegyeket 20-30 ezer forint. Figyelj, osztozhatunk, tehát ez nekem eszembe nem jut. A szüleimmel kapcsolatos fotó, amit ugye örököltem, ott felmerült a fortepán, tehát hogy azokat se dobjam ki, de például, hogy Beatles koncert, egy fantasztikus Paul McCartney voltam Krakóban, de egy olyanon, hogy... Leszakadt a platform. Én plafon, Prágában. De őszintén sajnálom, hogy nem voltam például a Szupertrampen. Uh -huh. Szóval a Szupertramp az egy, tehát a páris koncertjük, az, az, az hátborzongatóan jó. Ez zseniális banda, viszont ez is egy visszatérő kérdés nálam, hogy McCartney vagy John Lennon. Mindig szoktak ilyen, tudod, ilyen, ilyen összehasonlításokat. Gilmour vagy Waters, hogy ki volt. Gilmour. Gilmour, Gilmour. Érdekes. Pedig az új, szerintem az új waters ezek sokkal jobbak, mint a Gilmore lemezei. Igen, én a Waters-nek a, a, a, a, a politikai nézeteitől annyira uh -huh. távol állok, hogy meg hát én annak idején hallottam Pink Floydot, uh -huh. Abban már nem voltak együtt. Tehát még Pink Floyd néven futott, és három Pink floyd is voltam. Fogodok, hogy Bécs volt az egyik. Hát Bécs volt az egyik, ez pontosan így van. De Ugye annak idején én a Ligeti Nagy Tamással, meg talán a Stalter Gyurival, tehát a, a, a, a Ligeti mindig elindult, hogy csipjünk el egy David Bowie-t, és tíz David Bowie-ból kilencet lemondtak. Én csak a, a szigeten. Én is egyszer láttam a szörnyű volt, és így maradtam le a nérvánáról is. Mert hogy egyéb, egyébként ők még a Pecsában is játszottak, csak akkor még nem ismerte Igen. senki a nirvana Igen, de a Black Sabbath az fantasztikus volt. És most, hogy tehát azt nagyon meg tudom érteni, amikor valaki csak azért elmegy egy ilyen záró koncertre, beleértve, hogy a zenészek megadják a, tiszt, a, tiszt, a tisztességet, nem tudom milyen, a, uh -huh. mi a magyar szó ennek az öregembernek, aki hát... Az Józsói Oszbornak, aki... Csak tudod, mi volt ott a probléma ezen a zárókoncerten? Hát a Temetni lett. akarnak, de reinkarnáció lett belőle. Mert hát... ez olyan hangulat volt, láttam videókat, hogy egyszerűen, tehát most is kirázott a hideg. Igen, a hangi az már nem nagyon van, ugye, ez már nem, nem igazán van. Sok olyan koncert volt, ahol kiderült, hogy az én, azok az ennek a rock azok már. Tehát voltam Red Hot Chili Pepperen is, hát az énekes az már nem nagyon bírta. De hogy mi volt még egy, és azt abba hagyom. Én a Volt Fesztiválon talán 20-20 Volt Fesztiválon voltam. Alapvetően azért is mentem el, mert én egyébként ezeken egyébként roppant idegenül érzem magam. Tehát permanensen, mint valami fudi ellen felteszem magamnak azt a kérdést, hogy mit keresek én itt. Leszámítva, hogyha valahogy a hatása alá kerülök, és hát a Linkin Park az teljesen bedaradt. És ráadásul után nem, nem sokkal a fel magát az inexiz is bedarált. Én nagyon nagy Michael Hutchins rajongó volt. Ő lett volna szerintem, hogy ők lettek volna az új, az új Rolling Stones. Vagy talán még jobbak is lettek volna. Talán. Jimi Hendrixre kellett volna elmenni meg. Tehát a Jimi Hendrix, és ez azért is marad meg bennem, mert azt írta valaki valami műsoromra ami, ami, ami azt mondta, hogy nagyon ciki. Tehát, hogy most már én elmehetnék a pi, mert, hogy már, és hogy olyan vagyok, mint Jimi Hendrix egy falunapon. <gül> és akkor valaki azt írta oda, hogy öcsi, Jimi Hendrix a falunapon, hát, de Jimi Hendrix nincs olyan szituáció, hogy a falunap az egy fosztóképző legyen. De én természetesen a magam kisítőségével a falunapot olvastam, és nem a Jimi Hendrixet. Cream-re kellett volna elmenni, Blind re kellett volna elmenni, Doors-ra kellett volna. Figyelj, a Doors-nál szerintem nagyobb zenekar nem az. És a Cepelin. A Led én ugye láttam a plantet és a Pécset együtt, de hát az, az, az nem közelíti meg. Tehát a, amit a, amit a a dorsz más dimenzió, én azt mondom, a zenében, tehát aki, aki elmé, elmélyült ebben a 60-as, 70-es évekbeli pszichedelikus, hát hogy mondjam, utazásokban, szerintem az pontosan tudja, hogy miről beszélek, de én is azt gondolom, hogy a Dors az egy teljesen más polt, mármint számomra is, pozitív értelemben. Kolosseum. Uh -huh amit még ott hoztak idős, amire rendszeresen eljártam, a John mayer jártam el, a, a kései e, Miles Davis az teljesen bedarált, aztán elkezdtem visszafelé menni, de én egy... tehát ebből a szempontból egy ilyen kereskedelmi hangzású jazz volt az, a step Ahead mm -hmm. volt az, amit én nagyon szerettem. És magyarok? Hát az ilés. Figyelj, abban, ab, ab, az, azt nem lehet felülmúlni, én illéskoncertem voltam 14 éves koromban az egyetemi színpadon, és utána behívatták a szüleimet, mert úgy viselkedtem, valaki feljelenthetett ott az apácai környezetében, és mondták, hogy a gyerek az sikítozott, és ordított, és impertinensen viselkedett. Én állandóan impertinensen viselkedtem, meg kellett volna néznem a szótába, sokáig nem tudtam mi az, hogy krakélel, impertinens, ezek én volt, arrogáns ez mindén voltam, és, és hát az valami egy gész volt. Ezért is volt, tehát aztán később, és ugye ez egy óriási lépés, megéltem azt, és ezt nem véletlen mondtam permanenssel, amit a Woody ellen mondott a Marlon brando -ra. Hogy annyira felnézve, hogy nem akar velem megismerkedni, mert hátha csalódik benne. Uh -huh. Tehát nekem az egyik legnagyobb csalódásom, amit máig nem tettem túl magam az Abródéba készült Playboy interjú, amit már különböző változatait 25 ször elmondtam, és ami azért volt hihetetlen, mert amikor a magyar zeneházában összeakadt, a szörényivel, akkor azt mondta, hogy neki az az egyik kedvenc interjúja, és mindaz, amit erről elmondtam, és ez többé-kevésbé rávilágít, hogy milyen ellentmondásos lehet a szörényinek és a bróti a kapcsolata. És ha mondjuk a magyar progrok, ISZT, vagy akár a Kft. kicsit nyúvéves vonalak? Hát az isz csak azt tudom elmondani, hogy az ISZT egyik énekese, az előtte járt az én egyik szerelmemmel, és ez volt az ISZ-hez valók legszorosabb köszön. Pont most hallgattam a Rések, a, vagy a Rés a falakont, valami egészen zseniány. Ő meg Zéniklósat itt most a... Persze, nagy igye, volt. Igyekeztem PC lenni. Igen. Hát csak azért hát kérdeztem én, én, én, illés, kifolyam... és és LGT. Uh -huh. Én az LGT-nek talán az első koncertjén nem voltam ott, azt most látom, hogy a park színpadon volt, de a Bartaval felálló és a Laukszal felálló lgt meg a Frenrejsz, Hát attól nekem hidegrázásom volt. Aztán a Presser által dominált, az egy kú jó zenekar volt, de az a hangzásvilág, amit a, a Freire e, és a, az általam említett további tagok biztosítani tudtak, az lenyűgöző. Mm -hmm. Én egyébként érdekes, amit mondasz, hogy egy basszusgitárosról beszélgetünk, és Magyarországon ez, ez a basszus és ez a dob, dúo, valamiért nem akar tudja összeállni, mint például a Britzenékben, ahol alapvető alap. Nem legyen szakértői ennek az egésznek. Tehát, e, nem, én elkezdtem nem figyelni, ezen. hogy miért jobbak szerintem az angol zenekarok, mint a magyarok és a ritmus. Erre se tudok válaszolni. Azt tudom, hogy miért nagy piramisra rajongó voltam. Bekérezkedtem Sanyika mellé a turnébuszba mindenféle félreérthetőségnél. Mi Megismerkedtem összes akkori szerelmével, még a feleségével is, akinek volt valami egészen fantasztikus szövege, az üzenetrögzítő automatán, és akkor megint mondtam valamit, ami már csak filmeket tehát stoznácsit étál, üzenetrögzítő automata, hogy nincs, hát az el kell menni a múzeumba, Iszonyatos Anna J. B. Sándor voltam. Volt azért egy jó szólólemeze is. Több is volt, több is volt. Van. A Magyar Rádió sokat tett annak érdekében, hogy én ezekkel az emberekkel megismerkedhessek. Volt, ami jó élmény, volt, volt, ami kevésbé jó. Hát én is nagyon, nagy nagy nagyon nagy rajongó vagyunk. Uh -huh. Tehát rajongani, ma is szeretek, csak ugye rajongani az ember azért is tud, inkább fiatal korában, mert ugye a rajongás az alapvetően egy, egy, egy odaadással és kontroll nélkül megy. Tehát ö, ö, azt mondanák, hogy figyelj, te ezzel az életkoroddal nem gondolod-e, hogy nevetséges vagy, már pedig ha az ember rajong, akkor nem azon gondolkodik, hogy most a rajongás az nevetségesen, hanem rajong egész. És az nem is róla szól, hanem a másik szeméről. Hm, ez egy nagyon érdekes dolog, ebben talán szerint van némi hasonlóság közöttünk ez a zene iránti rajongás de hogy nagyon sok olyan zenekarról beszéltünk ahol ugye akár a Brody az élés kapcsán vagy akár a Révészt is mondhatnám hogy a politika szedte szét ezeket a bandákat és hogyha most is nézegetek tulajdonképpen híreket és csak nézem hogy mondjuk az Azaria hogy nyilatkozik Például közállapotokról, tehát hogy a zene kezd hogy egy kicsit visszatérni abba a mederbe, mintha mint az a fajta forradalmi érzés, ami így a zenével jár vagy járhat, az kezdene így a magyar közéletbe visszaszivárogni. És akár mondhatnám Nagyferót is, az hát emészek elkezdtek a, beszélgetni. A, nagy, a Nagyferóval beletaláltál, mert a Nagyferót tegnap is láttam a tévében, én még egy tévénéző vagyok, talán az életkoromból is adódott, de most már többet nem beszélek az életkoromról. és ma reggel is láttam egy másik csatornán, és arra gondoltam, tudod, hogy vajon... Szóval, hogy az ő szervezeti és működési szabályzatában nem ő alkotott, ott van-e kötelezettségként, hogy olyan műsorokban kell vélemény a, amihez semmit nem ért. Tehát egész egyszerűen mindazt, amit a feró felépített, és ez egyébként a mérhetetlen mázli, hogy olyan tehetséges, mint a nap. Tehát, hogy az emberek még ennek a nagy is megbocsájtják azt, hogy ilyen a Beatrice mér. Tények, Pedig hát nevetségesé teszi magát. Ebben barabbi nagy igazságot foglaltál össze, de, de, de szerintem ez jó, hogyha valaki beszél a közéletről, és szerintem rá is térek tulajdonképpen, tulajdonképpen arra a kérdés csokor, amit ma összeállítottam, és gondoltam, hogy beszélünk róla, és közállapotok van egy v 21 nevezetű csoport, ami 8 éve alakult, és olyan közéleti személyiségek vagy volt kormány, tisztviselők alkotják, akik szeretnének a magyar közéletér valamit tenni, vagy egy jobb hangulatot szeretnének teremteni. És ugye a Jessenszki a megtámadása után most egyre többet hallatják újra hangukat, én mondjuk a V21-ekről már jó pár hónapja vagy éve nem hallottam, de hogy Bárándi ügyvéd úr is, illetve, illetve Pálinkás József is megszólal, tegnap pont az atv néztem vele egy interjút, hogy ez, ami ebben a magyar közéletben folyik, ez valami egészen extrém. Te hogy látod? Mi most a V21-et, vagy mit? Hát magát ezt a, magát ezt a kérdést, mint újságíró. Te azért ott voltál nyilván 90-es évek, én akkor nagyon kicsi voltam gyerek, és gondolkodtam ezen, hogy ki kezdte el ezt, hogy, hogy ilyen lett ez a közbeszéd. Nyilvánvalóan nincsen ennek egy pillanata, Ráadásul a social media megjelenésével ez egy új fejezet, tehát ez olyan, mintha valaki egy villámárvizet, ami egyébként nem villámárvíz, ez egy tartós uh -huh. villámárvíz meder között akart tartani, ez reménytelen. Elmondhatja Pálinkás úr a véleményét, mint a Xerxes, amikor megkorbácsolta a tengert, semmi hatása nincs. Nem lehet ezen a közállapoton, vagy ezen a közhangulaton változtatni valahogy? Tehát mondjuk egy pálinkás kiáll, nyilván sok mindent nem jelent, de hogy valahogy közelíteni kéne az álláspontokat. Én egyébként emiatt félek egy kicsit 26-tól, bárki is nyeri a választásokat, hogy, hogy lehet lecsillapítani a kedélyeket. Azt látod, hogy egy másik kérdés, hogy ezek a megnyilvánulások, ezek egyébként lefedik-e azt az indulatot, amit a szöveg indulattartalma, tehát hogy a valós indulattartalom és a, a szöveg indulattartalma halmazatilag lefedik-e egymást, ott azért azt gondolom, hogy ez korán sem. Az egyik egy internetes közegben van, a másik szemtől szemben van, az egyik névtelenül megy, a másik nevesítettem megy, hogyha miket össze akarunk verekedni, akkor látjuk egymást. Ezzel nem lehet együtt élni, de ez van. Uh -huh. És ez az én életemet, ezt még is a és szerintem. És nem érdemes minősíteni. Ez ilyen, és megzabolázhatatlan. Nekem egyébként van egy ősélményem erről a, hogy mondjam, erről a kulturális vagy ilyen, nem tudom, közéleti váltásról. És ez pedig a Magyar Fórum újság volt, egy ismerősöm olvasta, és... Kezembe került ez a lap, de akkor még talán 21-22 éves lettem, tehát ennyire politikailag nem voltam szerintem, nem tudom, felkészült, vagy aptudét és az utolsó oldal olyan könyvek és olyan könyvcímek kerültek elém, amik számomra egyszerűen ismeretlenek voltak. Tehát, hogy nagyjából néhány népcsoportnak a, hát nem tudom, ilyen dehonesztállása folyt, és néha belolvastam ebbe a Magyar fórumba, és valami olyan nyelvezetet használt, ami számomra így már akkor megfejthetetlen volt. Ennek nagyon egyszerű a titka. Uh, Orbán Vitor legutóbb ebben a Lentulai Hotelben nagyon furcsa fejtegetésekbe kezdett, de szerintem nem volt igaza. Uh, ez alapvetően egy identitás kérdés, és hogy itt Magyarországon a magyaroknak miért alakul úgy az identitásuk, ahogy alakul, azt nem tudom, de az identitás hiányukból adódik mindaz, amiről te beszéltél. Ez érdekes, mert pont pontnak került elém egy hír, egy neves történészünk, de most tényleg nem ugrik be a neve, hogy ki volt, hozott egy olyan felmérést, hogy három millió embert érint mai napig Magyarországon a Trianon, és ehhez kapcsolódó Trianon trauma, hogy szokták ezt fogalmazni, és hogy talán lehet ez is egy ok. De a, égen, a, a Csintalan és a Horn Gábor voltak vendégek nálam, hogy rendszeresen feltettek, uh -huh. és a Gábor valaminek kapcsán, a Gábor nekem még a 80-as évekből ismerettség, tehát nagyon régi, a Csintalan se tegnapi, de nagyon régi, és elejtette egy mondatot, hogy neki módosított rajta, de maga mondott így szólt, hogy neki triano nem jelent semmit, és én azon gondolkodtam, hogy ezért ezt a mondatot, mint ezdészes politikus nem biztos, hogy mondta volna. Van egy történelem, és van egy történelem, amit az emberek megérnek, a holokauszt, mást jelent egy 21. századi magyar embernek, akinek nem voltak zsidó felmenői, nem vittek el senkit se, és más jelent nekem, aki zsidónak született, aki ezzel kapcsolatban millió identitás problémával rendelkezett, és a millióból század még mindig megmaradt, és a családtörténetem. Az jellem kérdése, hogy ezek az emberek egymáshoz hogyan viszonyulnak. De egy második visszatérve még a beszélgetésünk legelejére és az Azáriának a megnyilvánulására. Én például az úgy volt, hogy fogok majd beszélgetést készíteni a Jadlóval, és elkezdtem Jadló lemezeket hallgatni, vagy hallgatni az interneten, és rájöttem, hogy ez így nem működik. Márint. Hát, hogy én, ezeket a zenekarokat annak idején ezek bejöttek az ablakon. Én nem beszélgettem olyan zenekarokkal, akik engem nem érdekeltek. Abban az időben szinte minden érdekelt, tehát szinte mindent ismertem. A rákfogótól kezdve a dimenzión át, a 180-as csoportig. Nem jó dolog megöregetni. De szembe kell néznem azzal, hogy az Azaria az én étlapomon nincs rajta, és hogy kihozza a pincél és azt mondja, hogy hogy tetszik önnek, az nem ugyanaz, mint hogyha egyébként önmagától bejön az ablakon. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert talán Azaria eljutott arra a szintra, hogy tényleg megválogatja, hogy kinek ad interjút, és a Friderikusztán láttam egy másfél órás nagy hosszú interjúban, ahol közéletről beszélt, hát szerintem egyébként a Sanyi se, Azáriával beszélgetni, az trendi. Azáriával beszélget ez nyilvánvalóan hoz a tortára 800 ezer szemet És azt is lehet mondani, hogy fialaba, meg savanya szőlő neked nemet mondott. Nem, van olyan szituáció, de az ember nem érzi magát kompatibilis. Ne, tehát itt ülne az Azária, megkérdezni az Azáriától azt, hogy mi a véleménye a Fideszről, én alapvetően piramist hallgattam, és mellékesen foglalkoztatott a Sanyi, de a piramis miatt, hogy az Azáriáról, mint zenészről ne tudjak semmit, de a Fideszhez való viszonyáról kérdezzem, tehát nehogy már a nyúl hordja a vadászpuskát, a csík a csík Érdekes, zaneklő. amit mondasz, mert Azaria pont arról beszélt a Frederikusnál, hogy elkezdte ezeket a 70-es, 80 as évek magyar zenét hallgatni, és hogy mennyi mindent fedezett fel benne. Igen, csak én, ugye régen a Sanyival, amikor még közelebb voltunk, azért azt lehetett látni, hogy a Sanyi érdeklődési körében mi van, én ma már a Sanyit e tekintetben nem tudom hova tenni, mert olyan beszélgetéseket készít, amelyben biztos nagyon professzionálisan jár el, de ugye ez az ő világa, és ugye ez őt tényleg érdekli, vagy pedig azt lehet tudni, hogy az embereket érdekli, és ha az embereket érdekli, akkor őt is érdekelni fogja. Régen fordítva volt. A Sanyit érdekelte, és érdekelte ezért a népet is. Most már fordítva van, vagy legalábbis én ezt érzem és még egyszer mondom uh, lehet azt mondani, hogy ez a kibülverekedtek bánata, mert hogy én is nagyon szeret szívesen beszélgetnék Steiger vagy ja, mi a keresnevő nem tudom, Dank Krisztián. de generáció kutatóval, de de nincs, nincs, nincs, nincs kapcsolódási pontom hozzá. mert hogy az feltétlenül fontos, Mondja. Nagyon. Mm. Tehát én alapvetően csak abban tudtam valamit alkotni, amihez közöm volt. Nagyon sok mindent elrontottam, mert abban a pillanatban, hogy megjelentek az érzelmeim, azok nem feltétlenül pozitív irányba vittek. De de Hát leszámítva az innes éveket, ahol nem kérdezték meg, hogy mi ez van egyszer, mert nem kérdezték meg, hogy megkaptam a feladatot, és meg kellett csinálni. És a sokáig tartott. Tehát nekem hosszú innes éveim voltak. De ilyen szempontból szerintem érdekes a Friderikusz Sándornak az a fajta, hát ilyen túlélési technikája, hogy például a YouTube-ra hogy jár tartalmat, hogy ezzel a korral tudott haladni. Hát figyelj, ha nem akart kihalni, akkor nem volt módját, ne felejtsd el azt az időszakot, amikor fölszólította a népet, hogy, hogy jön a nép ahhoz, hogy ingyen hallgassa őt, megadott olyan személyeket, akik nem is léteztek, aztán bepuszta a fülét, farkát, és azóta már ilyen történetek nincsenek róla. Jó, hát az biztos mondjuk, hogyha elkezdem egy podcast nézni, akkor az első negyed órát mindig átugrom, mert nem vagyok kíváncsi mondjuk a, nem tudom, a támogatóira, ami lehet, hogy egy csúnya dolog részemről, de hogy eszembe jutott erről például most a havas és abból az aspektusból, hogy a Friss Ireknél mi együtt dolgoztunk, és hogy mennyivel másabb volt az ő munka hozzáállása, például hogy teljes személyzetet várt el, tehát hogy csak beül a stúdióba, és hogy mennyire megváltozott a média is ilyen szempontból, hogy tulajdonképpen, ha ma már én nem értek a vágáshoz, a hanghoz, a kamerabeállításhoz, akkor, akkor, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon sok pénzt engedek ki. A havas azért egy érdekes példa, mert a havas e, szintén valahogy azon kevesek közé tartozik, aki ott van a magyar népléletben. Elvileg semmi nem indokolja azt, hogy a havast ma számon tartsák. De a havas már elböfögi magát, az épp úgy téma, mintha nem böfögi el magát. A magyar nemzettől a nem tudom micsodáig nézik a Facebook oldalát, és miközben ott mondjuk van egy 500-as nézettsége, pillanatok alatt megjelenik, hogy ez egyébként a téma szegénységből adódik, vagy másokból, nem tudom, ha az ember igazán érdeklődik a világ iránt, és kevés az ideje, és ez mind rám is vonatkozik, de közben nem ennek megfelelően járok el, akkor ezeket a faktorokat, bármennyire is rosszul hangzik, ki kell, hogy kerülje. De volt, hogy ezek tényegtelen dolgok. A technológiai váltás az elmúlt tíz évben, hogy ez hogy szinte követhetetlen és hogy mondjuk most nem akarok korosztályozni, mert tényleg nem szeretnék, de hogy például a Henrik ugrotta be így hirtelen az eszem, vagy akár a Dömsödi Gábor, akivel ugye csináljuk itt ezeket a beszélgetős műsorokat, és hogy nagyon megváltozott a média, nagyon borzasztó módon. És még abból a végéből, amit mondjuk mi televíziózásnak nevezünk, abból én még egy kicsit megcsíptem, de az biztos, hogy ez az átállás ez nem egyszerű de egyébként ez így hogy érintett? Azért nyilván neked is van egy YouTube csatornád, csináltad a kejfeljancsit, beszélgettél politikusokkal, vagy Erre, Ha nagyon röviden akarnék válaszol, amit eddig azért ritkán sikerült, akkor azt tudnám mondani, hogy ez olyan, mint a közbeszéd a social médiával, tehát ebben kapcsolatban lehet véleményed, de attól még ez van. Tehát az, hogy az emberek egy és ugyanazon dolgok, dologról meghallgatja különböző emberek véleményét, miközben egyébként és Julinéni Teljesen alkalmasak, életkoruktól függetlenül hogy önálló véleményt alkossanak, de ők meghallgatják. Ezt meg azt vagy megnézik, és még 12 ember, és ahhoz képest alakítják ki a világhoz való viszonyokat. Ennek ez e, e, egyébként jelenségként korábban is meg volt, ilyen mértékben nem volt korábban. Hm. Tehát mintha az emberek egyébként hovas mögé, a Dömsődi Gábor mögé, teljesen mindegy. Tehát ebből a szempontból mögé bújnának, miközben egyébként ők egyes első szemében elmondhatnák a véleményüket, de most ez valahogy így működik. Ez nem az én világom. Korábban sem volt az én világom. Én azt szerettem, hogyha valaki Ebből kijön, ebből az álnyékból, és azt mondja, hogy ő ezt gondolja, és akkor azt mondom, oké, rendben van, akkor előtte miért nem tette ezt meg? És akkor azt mondja, hogy én egy kis ember vagyok, ki kíváncsi az én véleményemre? És akkor azt mondom, én. Hm. Ez érdekes, pont egyébként a Henrikkel kapcsolatban, hogy volt egy sebb a fején, és most elindult ebből egy ilyen cik sorozat, hogy mi történt vele, és például nem tudom, hogy ez mennyire jó, hogy mondjuk rám is tartozik, hogy ő, nem tudom, milyen betegsége van adott esetben, vagy milyen nincs, vagy Ezért el... mondom, hogy ő, ő a magyar népléleknek épp úgy része, mint a, mint a feró. Ez egy gátlástalanság, ez egy mutogatás. Ez egy um, számtalan olyan dolog, aminek negatív a megítélése, és a havas helyik esetében mégis érdeklődést vált ki. Azt ami meglepet nagyon, ez is egy friss hír, András, hogy a nagyőben indul, és valahogy ezt a Stollal én soha nem fogom tudni összeegyeztetni, rengeteg darabban láttam, és nem tudom, hogy ez a fajta ilyen bulvár, álmokfutás, ez, ez, ez, ez hogy Ez össze? nagyon egyszerű válasz lehet, nagyon. Csak pénz? Mm. Csak anyagi? Úgyhogy ott volt a Zsámbéki Gábor, Zsámbéki Gábor, aki még hál' Istennek él. Aki vezette a katonát, és aki nem engedte a színészeinek, vagy csak nagyon kevésnek, vagy korlátozott ideig, de alapvetően nem engedte a kereskedelmi tévében való szereplést. És mi történt Zsámbéki Gáborral, vagy utána Máté Gáborral, vagy már Székely Krisztával? Ugyanaz, mint amiről a közbeszéd kapcsán beszéltünk, elsodorta őket az élet. Nem lehetett azt fenntartani. Hogyha lenne egy kísérleti műhely, tehát mondjuk egy krétakör, uh -huh. hogy mondjuk egy krétakör esetében is ugyanez, vagy a aláadás, e, hogy ez vajon fele, vagy maladibe felütné -e a fejét, azt nem tudom. De a katona ez e, túl kommersz. Túl kint van a placon, a benne lévő emberek, azok látják a másikat, hogy milyen autója van, milyen ruhája van, hol szerepel, hogy szólítják le az utcán, milyen szexuális kalandjai vannak abból adódóan, hogy egy ismert ember, és ők is akarják ezt maguknak, vagy ha nem akarják, potenciálisan birtokolni akarják, és a mostani vezető fogja őket eltiltani. Ez egy kettős hoz létre, amelyben a Stól szerintem előbb-utóbb azt mondja, hogy ő szaharik erre, az ezzel kapcsolatos gondjait azt már a beépített szekrényben tartja. Hm, ez érdekes. Én pont, hogy a Maladípét említetted, említett, beugrott egy nagyon-nagyon jó metropolis átirat, amit csináltak. Nem is gondoltam, hogy a lakásszínházokban ilyen, nem tudom, volumenű vagy ilyen, hát nem tudom, díszleteket igénylő, monumentális műveket át lehet valahogy adaptálni tulajdonképpen így ilyen színházi környezetben. Tényleg érdekes De, egy itt van, Ez a, a Starbox. Tehát én a klasszikus kejfejjacsiban néha nekem mentem a kereskedelmi televízió egy-egy műsorainak, amiben hülyét csináltak valakiből. Ott is elmondták, hogy a kimaradás miatt csináltam, és nyilvánvalóan ez is közrejátszott. De egy tízes sose érte el a hármast uh -huh. Inkább a kettest. Tehát az, hogy ugye most is ebben a hotellentulaiból olyan pozitívan nyilatkozott Orbán Viktor ő önmagában az, hogy egy interjúnak a harmadát azt tegye ki, hogy egy riporter megkérdez a miniszterelnököt, hogy különböző emberekről mi a véleménye, hát ez szerintem abszurdum. De, mert hogy neveket sorolgatok Igen, tehát ez, ez a Blik magazinnak egy olyan blikesítése, amit még talán a Blik se enged meg magának. És hát nyilvánvalóan bennem is ott volt, hogy jaj, véletlenül én is szerepelek -e benne, de és akkor mit fog mondani az osztályfőnök. De hát ez tényleg teljes mértékben abszurdul. De legalább hozzá elmegy az Orbán. Minél több emberhez megy el az Orbán, annál nagyobb mértékben lehet látni az, hogy bajban van a Fidesz. Egyébként érdekes ez is, mert hogy én akkor még ott voltam a Hír amikor elindult ez a fajta hozzáállása a Fidesznek a médiához, hogy bizonyos médiákban nem el, és nagyon sokan átvették. És pont néztem veletek egy műsort, ugye már említett Horngáborral és Csintalan Sándorral, ami nagyjából arról szólt, egy műsort szenteltetek annak, hogy a Tisza kritizálható-e jól szóval ugye nagyjából erről szólt a műsor. És hogy... Tök jó lenne interjúkat készíteni tisztás politikusokkal, már az ismertekkel, akár gondolok. Én csak meg gondolok hogy a lentulainak, vagy a hontnak az interjúi, azok az én mennyiben interjúk. Maradjunk abban, én kíváncsi vagyok, milyen állapotban vagyok, és elmegyek egy magánkórházba a kivizsgálásra. Uh -huh. Ha egy olyan kivizsgálásban lenne részem, mint amilyen kivizsgálásban, kikérdezésben, ebben a két műsorban volt a miniszterelnök, és kapnék egy papírt arról, hogy nekem nincs semmi bajom, azért élnék a gyanúperrel, hogy néhány vizsgálatot elfelejtettek elvégezni rajtam, és nagyon örülhetnék annak, hogy egy ilyen eredményt kapnék, másfelől pedig az van bennem, hogy hát itt, itt, itt, itt, itt, és itt nem jártam, hogy nem-e kellett volna-e esetleg véletlenül oda is elmenni. Uh, és ez megint el lehet könyvenni az egészet a savanya, a szőlőhöz, de nem. És ebben megint benne van az, hogy az emberek egyébként elmennek-e szülővizsgálatra, és hogy egyébként Orbán Viktornak, vagy Magyar Péternek érdekében fűződik-e az? Vagy érdekében áll-e az, hogy egy ilyen kivizsgáló jellegű beszélgetésre menjen el? Hiszen Baló Györgyet az egeki magasztalni a halálának, nem tudom, hanyadik évfordulóján az sokaknak nagyon jó érzés, de hát azért a Baló még aktív volt, amikor Orbán Viktor már nem adott neki interjút. De az is egy változás szerintem ilyen médiapiaci tekintetben, hogy nem lehet például a fideszes politikusokkal, vagy fideszes megmondó emberekkel normális műsorokat készíteni, mert hogy csak a paneleket, tehát a kommunikációs paneleket mondják vissza. Te, ezt ezt, ezt, ezt ki is adta feladatul egyébként uh -huh. Orbán Viktor, beleértve, hogy ő természetesen megengedi magának azt, hogy ennél többet tegyen, vagy itt van Lázár János, aki látszólag ennél többet tesz, de ugye most Azária és a Magyar Péter egy platformra kerültek, amikor ugye elszaladt velük a ló, és bocsánatot kértek. Ebből a szempontból én nem tudom, hogy melyiknek van nagyobb jelentősége, mind a kettőnek, és az hogy ők bocsánatot kértek, ez ugye nem jellemző a közéletre, de azért alapvetően én, mint interjúkészítő tudat, tehát aki már itt a partvonalról, bár most éppen partvonalon belül vagyok, beszélgetne, akkor természetesen nem azt kérdezném, hogy miért kértek bocsánatot. A Kuhár Bence egy számúra nagyon közelálló srác, és tegnap hosszan beszélt arról, hogy ő az ő szívéhez mennyire közel áll a magyar péter hogy ő tudja, hogy jövőre a Magyar Péterre fog szavazni. De hogy ezt a tegnapi vihart, amit ő egyébként konkrétan megjelt valahol, úgy leszólni, ahogy leszólt a Magyar Péter, részint a MÁV, részint a Liszt Ferenc repülőtér Magyarul Feréhegy kapcsán, azt talán nem kéne. De, de Lázár pont talán emiatt kért fegyverszünet. Igen, de ha pont erre gondoltam, hogyha ez például szóba kerül, akkor a Lázár úgy kér fegyverszünetet, hogy közben a mai keleti pályaudvari történés kapcsán nem lehet tudni, hogy a máv el akarja elhallgatni, hogy ott is volt valami vagy sem. Tehát a fegyverszünet az, az egy komoly dolog. Olyat az ember akkor kér, hogyha egyébként a fegyverszünetnek a rávonatkozó részét is betartja, és nem csak azt várja el a Zimontól, hogy ő ne támadjon be. Igen, De ha ő közben elhallgat, a vagy a hátam, ferdít. Igen, eldugva, vagy a hátam mögé szorítva a másik kezemben, és a másik kezemmel pedig nyújtok egy kezet, hogy kezet fogjunk. Miért kellett végülről és... beszélgetni az Azerjának? Ezt megkérdezném tőle. Mi hoztak? ki a, a so megbeszéltük itt a múlt héten. De ez engem nem érdekel. Engem a, engem a Azerját. Hogy, hogy lehet megbeszélni bárkivel is azt, amit az Azerjának mond? Nem, azért mondtam a famot, és azért dobtam el, mert szerintem adott rá egy jó magyar De nem adhat magyarázatot csak az, aki mondta. Tehát azért az vegyük már tudomásul, hogy ha Kovács nénit meg kell ö, nézni, akkor nem mehetett helyette a lánya. Hát értem, de szerinted mennyi az esély hogy ide de az a ellen. De figyelj, ebből adódik ez a rengeteg műsor, hogy Azária ezt nem mondja el, és akkor a famtól kezdve a nem talál a legkülönböző véleményt formának, akikre káran nem vagyok kíváncsi, még akkor is egyébként ezt én is megteszem, de ez púccsenekvés. Azt vagy az Azária mondja el, vagy a magyar Péter, hogy miért szólt a lett tegnap a viharnak a jelentőségét. Megkérdeznék. Hát te nyilván fogást akar találni a kormánypárt. Hát, hogy ezt a vízbe mondtam, akkor jó ötletnek tűnt. Uh -huh. De ez egy olyan magabiztosságra val, amely egyébként nyilvánvalóan Magyar Péternél sokkal nagyobb veszélyfaktor, mint az Azáriánál. Amit azért be az ember átgondol. Tehát hogy, hogy ő, mert ugye már azt el is olvastam, hogy nem volt elég átgondolt, másokat is meg kellett volna hallgatni, de most ez a történet arról szól, hogy vele olyan mértékben futaló, hogy ennek be kellett következni. A kérdés az... A hibázásnak? Hát ez nem hibázás. Uh -huh. Ez több annál? Figyelj, itt le vannak húzva a függönyök. Hogyha én ezzel együtt véleményt formálnék a kinti időjárásról, akkor legfeljebb arra hagyatkozhatnék a dörögnek, hogy hallanám az esőverését, ahogy az, az aszfalton visszhangzik. E, mert egyébként még az van, hogy olyan érzéke rendelkezem, amiben nem rendelkezem. Uhum. jó, érzékei van, de nem látok át a függőnye. A magyar példát egész egyszerűen, az a és a, a kuhár pontosan erről beszélt, tehát hogy hiába van százezer dologban igaza, ahogy azt mondják, hogy a harag rossz tanácsadó, én most nem tudnám most hirtelen pontosan megmondani, hogy mi az, ami rossz tanácsadója volt a magyarnak. Nagyon jól tette, hogy elnézést kell, de milyen el kéne azon gondolkodnia? Hát egy érzelembezérelt ember. Egy érzelembezérelt ember, de az az időjárásra nem vonatkozhat. Az a kuár nagyon okosan mondta, amire egyébként apám is tanított, aki orvos volt, ki azt mondta, hogy a természetnél nincs hatalmasabb. Tehát, hogy a Mávlázár János? Hát igen, csak hogy egymás ellen már a legalantosabb módszereket vetik be. Tehát a közbeszéd az olyan tényleg, hogy egész egyszerűen hihetetlen. És mondjuk nézd meg ezt az esetet, ami mondjuk itt a Bicskei Gyermekotthon alap, vagy kapcsán kialakult, és úgy meg az MNB botrány, inkább most az MNB botrány kapcsán itt volt a Gálandrás szerepe, aki ugye elvileg kapott, nem tudom, 20 millió forintot azért, hogy valakit védjen ebből az MNB-s társaságból, majd ugye ezt nem fogadta el, mert Magyar Péter rászólt, és akkor előkerült az a szó, hogy téves utalás. Nem is olyan a tehát ez nem tudok hozzá szól. És ugyanúgy előkerült most a neve a Bicskei Gyerek Otthon kapcsán, és ugyanúgy fölmerül a kérdés bennem, hogy kik azok az emberek, akik egyébként a tiszának ezt a know-how magját, Adják, Mert ugye néztem veled pont egy interjút, a Bódis Krisztával csináltál egy interjút, abból sem so sok minden derült ki nekem igazából a Tiszával kapcsolatban. És nekem ez a bajom, de ez nem is bajom, hanem ezért vagyok egy kicsit, hogy mondjam, egy pár lépés távolságot tartó a Tiszával kapcsolatban, mert nekem ezek nem tiszta dolgok és nem tiszta lapok néha, úgy érzem. Hát a módon van el, akkor én az őszt folyamán biztos, hogy megpróbálnám a Tiszát jobban közelebb hozni emberek által, mármint tiszások által, azokhoz, akik később vagy szavaznak rájuk, vagy sem. Ez ma így működik. Ahhoz nagyon erősnek, öntudatosnak és okosnak, de főleg okosnak. És közben ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezőnek kell lenni, hogy itt ez között a szküllák és karibdíszek között, vagy a szirének éneket téged ne ragadjon el. Hát mondjuk, hogyha megnéztem a, a Takács Péter és a Kúlia András vitáját, hát ott semmi nem ragadott el. Például. Tehát se szirének, se sziréna. Tehát, hogy semmi. Ez már egy ilyen eszpresszó. Ez már egy ilyen eszpresszó. Én is, én nem néztem végig, belenéztem. De ott volt például Baka F, aki egy sokáig mérvadó valaki volt számomra, aki ezt a Dellát csinálja 24-en. Nagyon kellemes hangja van, szeretem egy okos fiú, most Orbaszályban van különböző tévéműsorokban elsősorokban, hirtévén, hírtévé hát egy jelent. A következő történt. Volt a Dömsödi filműsor ez a, nem tudom mi a címe. A Napi Aktu, a aktuál, tudom, igen. A aktuál, igen. És, de lehet, hogy nem ő volt, hanem a volt uh -huh. ebből a szempontból nem bír jelentőség. A az volt a lényeg, hogy azt mondta a bakat, hogy ő ezt nem hallotta, csak a taxiban valahogy, nem tudom, belehallgatott, vagy már ott volt a helyszínen, amikor uh, ebbe valamilyen részletet hallott, ezt mondta a legelején, amikor kérdezték a véleményét, majd erről teljes mértékben megfeledkezve, vagy ezt mondta, olyan véleményt formált erről a vitáról, mintha ő egyébként az végighallgatta volna. Na most azt egy igazi fiala aki annak idején nem nagyon törődött semmivel, uh -huh. és, a, és ott volt a Közszolgálati Rádió mögötte. A Kejfejelcselek is volt egy feltelőíró periódus, ahol ezt megengedte magának és hatásos is volt. Azt mondtam volna, hogy a Baka F. vegyen ki fél év Hiszen aki egyébként azt mondja, hogy három percet hallott belőle, vagy négyet, mert egyébként nem volt ott, majd öt perc múlva átfogó véleményt alkott abban a három perccel kapcsolatban ő valójában egy azária véglényekkel és egy magyar Péter az ivatarról kapcsolatban. Abban a nagy különbség, hogy ő nem kért elnézést. Hát előtt hogy be, az, az indexes újságíró talán, aki úgy írt koncertkritikát, hogy nem ment el a koncertre. Én ezt értem. Lehetnék sorolni, csak én most azt akartam neked mondani, hogy ilyen nincs. Uh -huh. De ezt a 24 is megteheti meg vele a Pető Péter. Azt mondja, hogy ne haragudjál, de úgy látom, rajta a fáradás jegyei mutatkoznak, ami egyébként összefüggésben van azzal, mint Magyar Péterrel. Most a Baka Fnek nek nagyon fut a szekere. De hogy a Baka F ezt például... Nem tudom, hogy a Baka F milyen viszonyban van velem, köszönő viszonyban vagyunk, de hogyha ezt látná, akkor most azt mondaná, hogy a K anyját a fialának, vagy azt mondja, hogy van benne megfontolni való. Én ehhez értek, és ráadásul egy olyan barátnőm van, aki engem is ebből a szempontból kezel. Tehát én azt mondom, hogy itt a fáradás jegyei vannak, szerintem ezzel kell foglalkozni. Az, hogy ez egyébként a nép eben egyetért, vagy nem ért egyet, én ehhez értek. Aztán a később az idő vagy visszaigazol, vagy sem. Volt egy idő, ami az én időm volt, nagyon. Most kevésbé az én időm, de attól az, amihez értettem, nem szűnt meg. Az, hogy kevesebb jönnek hozzám gumit cserélni, biztos sok mindenről szól. Ha netán véletlenül egyszer lesz egy ilyen Magyar Péter vagy Azária vagy Bakaev kiszólásom, akkor majd korrigálok. Most éppen nincs. Ezt nem fejeztem be, az előbb csak az beugrott, hogy Dezső András. Tehát, hogy ugye ő hozta elő ezt az ügyet, az MNB és Gál András összefonódási ügyet, és ugye kapásból kiadták rá a fatvát, és így nézem, hogy Dezső András kapcsán például milyen kommentek jöttek Magyar Pétertől, és a rajongóiktól. És hogyha mondjuk mi például itt ebben a stúdióban, vagy ebben a beszélgetésben mondunk mondjuk egy negatív dolgot Magyar Péterről, akkor jön egy ilyen trollhadsereg. Igen, de sokkal vonjoltabb a Dezső András fél történetben. Például ott van az hogy én azt például nem nevezem investigatív újságírásnak, amikor valakinek a postaládájában rendszeresen olyan iratok landolnak, amilyen iratok nálam is landoltak már az életemben, de sokkal kisebb számban zavarba is jöttem tőle. Az, amilyen identitásválságot kiváltott a Dezsőféle sorozat, a Magyar Péter, és Varga Judit ugye véletlenül elcsíptek egy levelet így Kern András után szabadon, ami ugye egy rendőrségi jegyzőkönyv volt arról, amikor egy pince ablakon, vagy nem tudom, milyen ablakon akart megszökni az igazsági miniszter és amit máig nem tudok feldolgozni magamban, hogy ilyen helyzetben látok e, valakit, e, az végül is Dezsé Andrásnak a távozásához vezetett. Tehát azért ezek a dolgok sokkal lényegesebbek annál semmit, hogy egyébként a Dezső Andrásról mit gondol az internet népvel. Hm. És Varga Judit? Most bepróbálják reaktiválni ez mit szólsz? Ezt se tudom. A barga Juditról is azt tudom, hogy, hogy közben meg úgy beszélt, tehát ahogy beszélt a saját minisztériumáról, az homlok egyenest ellenkező annak, mint amiben azt mondta Orbán Viktor, hogy 8 év múlva egyébként ő lehetett valami isztán. Figyelj! permanens mondatvadászan zajlik. Uh -huh. Annak idején apámhoz elment egy beteg, és azt mondta, hogy doktor úr, fiala úr, véleményem szerint nekem az a problémám, hogy és apám, aki belgyógyász volt, azt mondta, hogy neki nagy megtiszteltetés, hogy felkereste a beteg, de innentől kezdve az, hogy diagnózist állítsa fel, az az ő dolga. Ha a betegnek van a saját magára nézve, akkor keresen a diagnózisához orvost. De itt most fordítva van. Itt adott ő, és majd ő alkot egy diagnózist. Ha a beteg fordítva akarja, akkor váljanak el, mert ez nem fog működni. Nem csak, hogy Orbán is milyen ügyesen próbálja menteni. De az a helyzet, hogy az Orbán nem egy tótus. Faktum. Tehát az Orbán, ahogy például a lentulai műsorban beszélt, gyakorlatilag leírt egy iskola határon féle mm -hmm. életmódot saját magára nézve. De az ott féle iskola határon, abban egészen más volt a kadétoknak a szervező és rendező elve, hogy éltek annak idén az iskolában, mint amit egyébként felrajzolt Orbán Léktor. Tehát önmagában a katonás fegyelem az nem jelenti azt, hogy annak az intézménynek milyen a levegője. Orbán Viktor ebből a szempontból számúra nem mérvad. Ő a miniszterelnök, tudomásul veszem, de... És ezt el tudod képzelni, hogy Lázár a helyére Így a választási kampányban? Mert én alapvetően eltöltöttem 15, abból 12 évet a Fidesz alatt a Hír szerintem elég jól ismerem őket, számúra ez elképzelhetetlen hogy bárki mást a miniszterelnök jelölt, mint Orbán Viktor. Tényleg elképzelhetetlen. Ez megint a kávézacban való. Tehát azt hiszem, hogy ennek nincs jelentőség. De hát láthatod, hogy ezek tematizálják. Én ezt értem. A közeletet Igen. Igen, ezért nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy olyan belső iránytűje, ahol képes olyan dolgokat csinálni, ahol erre nincs tekintet. Tehát természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a pénz nagy úr és pénzt magas nézettséggel lehet elérni, de a magas nézettség és a minőségi tartalom, ismét csak, hogy egy ilyen fializmussal éljek, azok halmazatilag egyáltalán nem fedik le egymást. És akkor megjön a nép és azt mondja, egy fiatal te okoskodsz, de az emberek erre mind akkor jönnek rá, amikor egyszer csak azt mondják, hogy hogy tényleg ez egy egészen más leíratban vonatkozik rájuk, és ott akkor történt valami, aminek nem tulajdonítottak jelentőséget, miközben kórusban szitták a nem tudom kicsodát, mert akkor éppen ez. Jó, lát. Jó, jó, de te is kerestél azért egy választ arra, hogy miért kritizálhatatlan magyar példát. Egy adást szenteltél neki, tehát téged is nyilván érdekelnek ezek a kérdések. Egyébként engem ugyanúgy érdekelnek. Vagy például, hogy amikor navracsics mondjuk csinálsz a interjút, szoktam nézni, hogy eljutottok arra a szintre, hogy, hogy beszélgettek. Tehát nem csak ezeket az ócska paneleket mi fogtatja egy miniszter? Igen, ott sincsen klasszikus értelemben vett beszélgetés, mert ugye sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy valamit mond, és akkor arra felfigyelnek. Um, jó, de akkor mi volt az, akkor, akkor inkább így kérdezem meg, hogy mi volt az, ami mondjuk számodra az előző fél évben tényleg egy olyan számot tevő dolog volt, amire azt mondtad, hogy hú, ez, ez, ez most itt tényleg érdekel, hogy így szételemeznéd. Nem, hát am amit mondtál, azt, azt korábban elmondtam. Tehát... E Ugye a Magyar Péternek a felbukkanása és az akkor készült beszélgetések sok szempontból kijelöltek egy olyan utat, uh -huh. ami később, hogy kellőképpen szóképp zavaros legyen, olyan volt, mint a vasbeton, megszilárdott és utána lehetett szétvenni lehetett. Tehát az, hogy ma nem lehet tudni az ő eredet történetéről uh -huh. szá egy sor dolgot, azt szerintem nincs jól. Az én életem most éppen a helykeresésemből adódóan úgy folyik, hogy Magyar Péterhez igen közel álló személyekkel beszélgetek egyebek között Magyar Péterről. És tudsz ebből valamit leszűrni? Vagy? De pontosan ezt akartam mondani, hogy ahhoz viszont már elég öreg vagyok, hogy tudjam azt, hogy mi az, hogy diszkréció. Uh -huh. Tehát, hogy azok az emberek nem azért beszélgetnek velem, hogy én azt egyébként adjam ki. Um, de ott a, ott a partizámban, ott interjúilag elépülhetetlen bűnök elkövetve. Nem lettek feltéve kérdések? Ég. Hogyha kérdések lettek feltéve, akkor a válasz után nem tértek vissza rá, és még egy én annak idén egy nagyon magas nézettségű műsor csináltam a Szilágyi a apjával. Uh -huh. És rá kellett jönnöm utólag arra, hogy számtalan kérdést nem tettem föl, és nyilvánvalóan a hatása alá kerültem annak, hogy valaki olyannal, illetőleg a Szilágyi a testvérével beszélgetek, amire nagy valószínűséggel másnak nem lesz már módja. És ez az embert egy ilyen, a szó nagy farková teszi. De ezek rossz dolgok. Ez azt jelenti, hogy érzelmileg egy olyan feldobott állapotba kerül, ami pontosan távolabb viszi attól, mint ami az ő dolga. Tehát, hogyha én egy nagyon híres embert operálok, akkor engem nem az kell, hogy foglalkoztasson, hogy ő milyen híres, hanem az, hogy neki mi a baja, és épp úgy legyen megoperálva, mint ahogy egyébként egy névtelen senki, mert egyébként az ő mája és a másik mája az just the same, semmi különbség nincs. És én azt gondolom, hogy a, a, a Gullás Márton nagyon sokszor el, fogja ez az érzés, hogy úgy érzi, hogy ő most ott van, ahol a dolgok történnek, és ez számos olyan uh, hibát okoz vagy idéz elő, amelyek utólag reparálhatatlanná teszik a történetet. Itt is lehet természetesen azt mondani, hogy se vagy a szőlő, és hogy valaki ezt akarja mondani, ám legyen. De, De amit jelent, a Szilágyi Liliána apjával kapcsolatban mondtam, abban azt látszik, hogy tudom a jelenséget, ismerem, Nehezen múlik, vagy szinte alig, ha valaki olyan rajongó, mint én, vagy egész egyszerűen érzi, hogy most egy nagy vad van. Tehát ennek a tudata ott van. De ezek nem tesznek jót a beszélgetéseknek. És akkor a következő mondjuk 11 vagy nem tudom 10 hónapnak az lesz a tematikája, hogy megpróbáljuk megfejteni Magyar Pétert? Vagy a politikáját? Vagy minden többet valahogy kiszedni nem, a Nem, a következő tíz hónapnak az a dolga, hogy az ember azokat a hétköznapi dolgokat végezze el, amelyek szerinte fontosak, függetle attól, hogy a nép és a trend mit kíván. De akkor ez egyéni? Ez teljes mértében egyéni. Ugye elmeséltem neked egy hosszú történetet, amivel most nem fogok másokat szórakoztatni, nem az én életemben történt változás az elmúlt 24-48 órában, ami legalább annyira jobban, ver, mint amennyire felszabadít, de alapvetően párminél is furcsa felszabadít. Tehát az embernek ezt a lehetőséget utólag azt kell, hogy elmondja, hogy úgy használta ki, hogy lehet, hogy nem csinált 80-200 ezres nézettséget, mégis ha egyszer majd valaki ezt az időszakot meg akar érteni, akkor az ő beszélgetését szedi elő, függetlenül, hogy akkor azok iránt egyébként mekkora érdeklődés volt. Hm. Hát ezt majd akkor az idő eldönti. Ezt az idő dönti el, de az ezzel kapcsolatos érzésed, az egyébként neked megvan. Tehát ahhoz nem kell idő, hogy te azt érezd, hogy ott voltál, és azt csináltad, ami a te dolgod. Ebben van igazság, és ha azt mondod, hogy jók az antennáid, a jó megérzéseid vannak, nekem a következő tíz hónapra nincsenek jó előérzeteim. Nekem nagyon jó megérzéseim vannak, most már csak az a kérdés, hogy hajlandó vagyok-e azokra hallgatni. Mert az, hogy az embernek jó megérzései vannak, és nem hallgat rá, vagy csak csökkentett, vagy dedikált mértékben, az az én foglalkozásomban, de mindenkinek a foglalkozásában. Tehát tudod, ez olyan, mint hogy piros a lámpa, és te azt mondod, hogy ezen még átférsz. Uh -huh. És kiderül, hogy van valaki más. Aki viszont a zöldet akkor kapja el egy elektromos autóval, amikor zöldre vált, és úgy csattantok, hogy a faladja a harmadikat. A az hogy fog kinézni? Igen és a nyarad? Hát egyrészt visszaszorongani fogok attól, hogy hogyan folytatódik a szeptember, hiszen abból a közegből, amiben voltam. És ez mindig így van. mióta amióta nyári szabadságban megyek, mindig fellélegzem, és aztán azt nézem, hogy hol van a folytatás. Másrészt meg megpróbálok tényleg függetleníteni attól a világtól, amely eddig ilyen ezt módon eddig, eddig, eddig <gül> Ed eddig beborított. Én azt mondom, vagy azt javaslom, hogy ha legközelebb ezt a beszélgetést, hogy bármikor folytatjuk, hozzá el azt a dobozt. Azt már nem van döntve. Azt figyelj! Uh, ott, ott van a ahogy bemegyek, mindjárt jobbra egy nem tudom, milyen nevezetű nem tudom, minek azt nevezni. Um, az van bennem, tudod, hogy az emberek néznek egy meccset, egyszerre azonosulnak a bíróval, a varszobával, a játékosokkal, a kommentátorokkal, és nem kell egyszerre mindenkivel azonosulni. Hm. És egyben mindenkiről véleményt is alkotnak. És már nem is a meccsről beszélnek, hanem arról beszélnek, amit a meccs szünetében két szakértő összehodovált, akik ezért pénzt kapnak, és sose fogják azt mondani, hogy erről egyébként nem akarnak beszélni. Hát ebben van igazság. Nézem a Kele Jánost, aki egy hihetetlen érdekes figura. Ugye ő euh, fantasztikus foci blogger volt, aztán ugye a. a, a Momentumnak volt politikus, aztán megcsömörlött, mindent hagyott mi SMS-kapcsolatban voltunk, és most szépen vissza, szivárog vissza. És nem foci kapcsolatban, fociról is hív, de legutóbb az általad is említett ATV-ben volt. És én valószínűleg találkoznék vele, akkor megkérdezném, hogy mi az? Tehát, hogy van vagy betegsége, ami hol a Momentumba viszi el, hol ide viszi el, miközben tapasztalta az, hogy ezt nem tudom jól befejezni. Mm -hmm. Tegyel csak ennek a szimptomatikus, tehát hogy akkor magával el kell tudni a számon, hogy ezt ő mérést csinálja. Nincs vele baj. De hát itt korosztályok nőttek fel ebben az országban önbizalomhiányban például. Tehát lehet, hogy nincs elég önbizalma ahhoz, hogy egyedül csináljon valamit, és kell hozzá mondjuk egy nem tudom, egy forrás, ami adott esetben a Momentum. Hogy bármelyik nekem e, tényleg, e, az elkövetkező időszakban az Isten megadja nekem annak a lehetőségét, hogy teljesen szabadjára engedjen magam, amiben azért talán van erre esély, meg ötleteim azért számosak vannak. Én biztos, hogy vagy vadidegenekkel, tehát amik egyébként nem meg megbeszegednék, vagy civilekkel. Jó, a civilekkel nehéz, mert ugye az a kérdés, hogy kapnak-e szájzárat más másfelől pedig az, hogy nem fognak-e aggódni, hogy amit mondanak, az milyen következménye jár. De ezt, ezek a hivatalból okos emberek, hogy ott ülnek, nem vagyok kíváncsi a véleményükre. Tehát valami formabontó, vagy nem úgy, formabontó, nem, valami egészen más. Nem, nem az, hát van akinek kíváncsi vagyok a véleményére, és van akiére nem. Ezek az emberek, akikkel mi beszélgetünk, és ebben én is beletartozom, egy vetésforgóban mennek innen, oda, onnan, ide, egész egyszerűen abból adódóan, hogy több a műsor, mint a fóka, valami ismeretlen okból vannak kiválasztott személyek, akik egyébként nagy nézettséget tudnak generálni, ebből adódva visszaigazolva érzik magukban azt, hogy rájuk tényleg szükség van, holott egy jottányival nem megy előbbre a világ általuk, de igen, de az embereknek kellenek igazodási pontok, és ezek az emberek úgy összefoglalnak gondolatokat vagy folyamatokat, ami után az ember ja, hát azt akkor mondja a kártyilászlónak a magánéletüket is. Vagyegyel meg az ő pacal a pörköltséggel. Ez, Ez jó. Nem tudom, legközelebb, hogy a Kirillacit meghívom, ezt felajánlom neki. Jó, ne, általában ilyen ne, 25 percig szoktam én, az én, első én, kérdést föltenni János, köszönöm szépen, hogy eljöttél a magyar közönybe. Én is köszönöm. A nézőknek pedig köszönöm a türelmet, ne felegyjék, megtalálnak minket az Instagramon, a TikTokon és a Facebookon is, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és ne feledik tudnak minket támogatni közvetlenül már a Revoluton keresztül is. Köszönjük a figyelmet viszontlátásra!